Berrien tenurea zurekine Bernadette Argain eta Modern Trinketa eskuz aldatzen. Hoita hamar urteza txiki onduan, Jean-Marie Maiarok saldu du, Euskaliratien berriada bordeleko janari prestatzaile bati saldu dako, baxena fartarak, apilare lehenian utziko du, bainan pilotako mazterrak antolatzen segituko du. Eta Baionako modern trinketean zen atzo bereskuen buruz burukako xapelketako finala peyo lagal de batitza batitia dukasuri nagusitu usako batitia dukasu enzunen dugu. Inguru menaren zat kutsako ra, ekonomikoki interes gabekoa, bazen jendea frango ostiralean kanbon zudmin sozietateak duen urre miatzeko proietoaren iriskuak salatzeko, kad eta stop min euskal eriko kolektiboak egin ikerketa batzuetan oinahitu dira hortarako. Eta aktualitatea, untsa jogatu duteatzo Donian Egaraziko Libertimendian Jantzari, Muxikari, Pertsulari eta Bereziki zirtzilek bazterak argotu dituzte, Katjalinin daburu, kasetariz mozoguturik, Hantzen. Eta aroa horra izulekin, Karina. Aizia, hili behar jadu egungu zian, ikuskiak ere agehaldiak einen ditu, naiz eta zerrua frango estalia izan den, temperaturak goxuak izain dira zazpik jadot, amazazpik jadotain arteanokoak, eta alerta liran ja, emaiten dute arroi kerleek, kostaldean mereziki. Eta euskaliratien da haua, antxu hogoita hama, urteren ondotik, Baionako modean trinketeko ostatia, jabez aldatuko da, jamari maia rok borteleko dulu tretor, edo janari prestatzaileari, moderneko komerziogusia saldu behitio, atzo, azken aldikotz botadu beha ustaxak, lekuen jabe gisa hasteko kutsalapileko txampona, berezkoen boruzburukako finalian, apilaren lehenian lekuak Protocole ditu officiel Olatzi au eta bordaleko diru enpresa horrek segidartzen halko du. Ostatua erosidu, baina ostatuarekin batera trinketaren kudiak eta lehen estaiako gela eta gainekaldeko apartamendua ere. Maiago, mila batzion eta largoita zazpian elduazen modernora, orduan trinketa zaharrean, eta erriko etxeak largoita ama zazpian berritu zuen berinezko kantsa eginez. Ordutik baionako pilota gune bat bilakatu zen moderno trinketa, frantziako federakuntzeko finalaguziak, baina baita ere baionako baistetako masters famatuak idegeiten ziren, edo bekideko idegeiten dira hori ezbaitu utziko basen afartarak. Jamari Maierro. Ba, aurte mezala, mazterak seitiko tut, eta ez da master gizanen, izan dira beti berdini bezetu. Maierro, hori edo, ez izanike, mazter horiek seitiko dira beti. Segoaz, e, pilotarenako eta autateko tut, usai amezala, beler, e, serbitzu iteko, eta bo, menmentu atez hemen izaren ozu pilot, pilotainzat. Sartzen bali maut, renako izan da. Nik horien motil izanen oso, nik lag, piloteanako laguntza eman behaut, ez pizote pilote ezautzen. Ah. Ez panik zeben, ez panik beste nomet izanen oso. Enebizianen pilotearenetako gauza handia izan da, eta nahi dut pilotearen beti lagundu eta horra da, enebizia da. Masterzak seurtatuko ditu beraz aurten gutienez, ikusi barko da orain, bordaleko jabe berriek zer intentzio duten ostatuarekin, orain arte treptor edo janari prestatzaile lanetan ibili baita bereziki dulu, enpresa hori. Eta pilotan egonen gira peio lagalde xapeldu, natzo ere mandu buruz burukako berezkoen xapelketa, baionako modern trinkeo torta nantzushen. Batxita dukazuri nagusitu zako berogoi eta ogoi tabi, batxita dukazok estu jasko balentriar epikatuali zan, entzuten dugu justu partidaren bururatzean. Nisikoen txartu partida eta ara, eh, Ego konfian sartu duazka tenetik, amak santos sartus eh, enizungimu gitu, nuen chance txurik bateret, ara. Aba, e dia, e eta alak, errealishmo hundia, errealishmo hundia hukandu gauk, dena egin du, izkimozaak, shaleak, dena egin du, dena egin Eta botia kerebo dena egin du, eta ara, e orten uh, peyo zen buruz uh, burukan, uh, duko eta eta zakusi du kantxa naguere Hostia nentsotenen oiamago tes beki eta bideo nobelesaren sie garantese bejatzenzu eh orria has semana kontesinaren ese eta, <tunik tunik> <maa> <tunik> eta peiola jald gure komita izanen da istantean Zorziak eta hamaretan edo hamargutitan abar kato goizberin <tunik> Eskoletan mobilizatzeak segitzen Astezkeneko Akademiako ikuskaritzako biltzara aitzin Baijonako Brana, Julferi eta Ortiko Eskolako kupatzuko dituzte burasuek Barkoisekoek itzordubat badute gaur olonen eta harat joanen dira nombre haundian herritarrer eta komerzioer galde giten dute lehioen hetxirik atxikitzea gero lagaine bastida espeleta eta larri ere mobilizatuak dira, baigorin ere bi postu egdi mehatxatuak dira bat frantsesian bestia euskaran, larun batean bildu dira eskolan gogentsalatzeko, bogasso eta hauteti. Denetan erakasle gutia gorekin itzulikatu nahi du eskonde nazzionaliak eta beraz astezkenean pauen izanenda beste Bilzaje bat ikuskaritzan. Angela Davis, Afroamerikar aktivista eskualegian zen hasteundarean, atzon aizuen Arnaldo Otegi Ezkerra Bersaleko buruzagiari bisitabategin, logroñon presodenari, bainan ez dute utzi sartzeat, alta galde aitzineatekin azuelarik, errefusa hori negargarri delazion Angela Davisek eta stop Euskal euskalegiko kolektiboek laugarren bilkura publikoa antolatu dute ostiralean kanbon sud min proiektuari meategi proietuari ez ereiteko mementoan sud min empresak ere mu kipibat baizik esto galdegin ikerketen egiteko elkarteek ikerketak egin dituzte meategiak ukanen dituen ondorioetaz, sud minnek produkto kimikorik ez erabiltze segurtatu badu ingurumenerako irriskoak badira urari begira gehien bat. Junkiak diren jameka egiek kontrako ikusmoldea eman dute, baina azkenitza, prefeta eta ekonomiaga ministruako kanan dute, aliz lehiziak ezar eskualdeko autetsia kanboko bilkurantzena horaren uh, bilatzea uh, guretako argunt uh, inutilada behinan uh, bilatzen duen entzert uh, dirua ekartzen du behaz uh, hurira uh, gauza bakarra ez da ez enpliguentzat ez deuzentzat hon ez, uh, ez korektibitate -ko -ko ere bakarrik uh, uh, bilatzen duen entzert hori erraiten dute izanen dela inkesta publikoa errandute ere bakarrik uh, Bakarik uraren uh, uh, sekatzeko zutela galdegin permisa, bainan badakigu hori, ere permisa hori ukaneta, ebe ondokoa ukanen dutela otomatiko ki askiko dutela galdeitea, ez zaila errefusatzena. Bez ez da utzi behar lehen permisa hori ukaitea eta me ategi chiedeo ren contraco i sempedura e mande sa quesue kad machao ambiente Hele, pipar aldeko egi elkargo bakar baten aldeko bateraren autobusa, garazialdean aldean izanen da, azteleen untan, goizuntan ezten zubiti kasiko da, behatziak eta erditan, gero eialarren donibaneko mehkatian hamekontaik goiti, eta gero atxaldean jatsu bustintze lakarra ainizamon joloxe eta gamaktena. Euria eta hotza izanagatik, ahon giro ederean iragantzen atzo Donian Egaraziko libertimendia katialin indaburu hantzen. Donian Egaraziko karrikan agusian pastu ziren denak. Dantzaliak, musikariak eta zirtzilak. Merkatu estalian, jende haini zorien beha eta ez zai edo lutu. Zirtzilen jokoa noin harrituz, Patsi Hiriart eta Eki Eramundegi Bertzulariak, eta erran behar da haintzin publikoa un xaberotzen zutela zirtzileak. Herri elkargoa etorkinak, orteitzeko arrestatzeak, Leukler edo Ikea besteak beste, ez ziren gai eskaxian. Gerard Depardieu aktorearen Euskal Herri da ere, horritara zireukute. Bai, bai! Ez zate lan zuten ador! Tuguna nuk! Ba, ez guztunik ginuko. Ah! Oh, oh isso! Astreko! Ia! Yeah. Alorren ta. Unza eskonzenda. Am, ama am, gaina pizza. <risa> <risa> <risa> Egan behar dabeztalde, haintzineko urteetan Antion Lukuk eta Garaziko Lizeoko Antzerkiko ikasleek zutela zirtzilen jokoa lan zen, aurten gazten gain izan da lan hoi eta hortaz prezeski zertzion galdegin diogu Antion Lukuri. Bai, biziki gustatu zait, eh, gustatu zait biziki zenta aldatzen baita, eh, busikat erritmoz eta ezta errteko molde bera, Gauzak gehiago iradokiak dira edo bat erdia ipatiak eta e, ezartzen dute indar gehiago mohimenduan eta polita eta biziki zirtzilago. Ateatzen baita gauza eta kontrastea edego da eta globalki guai dantzariari konparatu zetan, biziki Libertimenduaren ondotik, ikastolak prestatua pairua presiatzena altzen, egun edera beraz garaziko libertimenduaren zat, basena faru untan, Agian, behar harrakasta biziko du heldu den hotxailaren hoitabatean donapaleune eginen den libertimenduak. Han ere, hizordu horren zat, gazteak askar mobilizatzen baitira. Eta kirolak, orai, hurbian atzo baiona nagusitu zen akizeri, hamazazpi eta hamairu, eta eskuhuskan esku eskerparetan bengoitxea eta unturia nagusitu ikhibahia eta merin hori hogoitabi eta hameka, eta biktor eta beroiz nagusitu ahtola eta albizuri hogoita bi eta hamabost gauk, tolosan, olaizola eta ujutikoitxea hariko dira, altuna eta merinoren kontra. Eta doni banegaraziko eh, trinketean, ere aratzaldeuntan izanen da partida haua, hospital eta gixan dut, biel eta laskanoren kontra. Sokatiran mutikoetan, Euskadiko gomagaineko xapelketan, gipuzkoako hidia zabalean 6-1 kilotan finalean, esperetako njapurak xapeldun bigaren aldikotz segidan. Eta boruratzeko, egun eta bihar kaso haizeak azkar ufatuko behitu itxas aldean, egun kilometra horrenean, izeitena li eta ikea ize hori. Uh, Lapurdi, Gipuzkoa eta Bizkaiko itxasbazter guzia alerta iranian emanada, bi egun hau entzat, ez da hotzik izanen, haize ufako haundiak, eta horiekin bospasein metra gorako uainak izanen dira, beraz kaso eman zurziaz jokatzea da. Hala gure berrientzat eta segitzen dugu orai nazio artekoekin Ipar Koreak irishmen handiko misil bat botadu. Erialdeko iturri ofizialen arabera satelite bat dute igorri, lugaren behatzeko, nazioarteak nazioarteak misil entsegu gorde bat dela uste du. Nazio baton erakundeko segurtasun kontseilua bildu da eta zigorrak aztertzen ari dituzte, baina zailtasun ahondiena, txinaren konbentzitzea. Eta Turkiak kanpaliku bat nahi du, ogoita amag milai rifusiaturen zat Sirian. Mugatik bik kilometrora Siriaren lujetan, alepotik eskapatzen direnen Egezebitzeko. Muga ez dute zabalduko egoerrak oktara behartzen ez baditu. Eta bide nabar Turkiarek Egeusia eta bere Beregazkinak jo dituzte jende mugimenduen obenduntzat. Europako batzordeak bere aldetik mugak zabaltzeko BTA behar gogorazidako ankarari. Begida talde islamofoboak manifestatu du kale irian. Eta horren harira bost pertsona epaituak izanen dira eguna. horien artean piko emala generala, irotanoita ma bost urteko gizona, atzeri legioaren buru da parasutisten batasun nazionaleko presidenta ere jazarte eta haitine Michel Martelik presidentekargoa utzidu. Legebiltzak eta presidenzialako auteskunden bigaren itzulia azken momentuan ezestatu zuten oposizioaren manifestaldien ondorioz. Hauek baitzioten lehen itzulia nola naika egina izan zela behin behineko presidente bat hautatuko du parlamentuak eta lau hilabeteren buruan hauteskundeak antolatu behar lituzkete.